Взялися вчити євреїв, яких на воєнні екзерциції з'явилося понад три тисячі. Від раннього ранку до пізньої ночі під Уманю стояв войовничий гамір. В одному місці на рівнині без упину греміли постріли та окремі то суцільними сальбами на майданах лунав брязк сталі. Над новим табором здіймався безугавний гомін. Здавалося, що місто з усіх боків облягли ворожі сили і штурмують його без перерви, без відпочинку. На другий же день по приїзді Сара помітила, що нагляд за нею послабився. Страх перед майбутнім остудив пристрасті, зосередивши всі помисли тільки на одному егоїстичному прагненні врятувати своє життя. Сара могла вільно виходити на вулицю і блукати містом, прислухаючись і придивляючись до життя, що вирувало довкола. Часом вона ходила на міський вал і, припавши оком до щілини між палями, дивилася вдалечінь. Дівчину тривожили думки про майбутнє. Особливо напружено думала Сара над тим, як би при першій появі гайдамаків дати знати про себе Петрові, Адже коли вони вірвуться до міста, то їй либонь не уникнути смерті. Чи може одягнутися у просте міщанське вбрання, купити його, звісно, неважко, Або дістати в кого-небудь хреста і повісити його на шию. Але якщо євреї дізнаються про хрест, то б'ють її раніше від гайдамаків. Сара сушила собі голову і нічого не могла придумати – утекти з Умані. Якось непомітно змішатися з юрбою тих, хто щоденно йде на роботу до табору, а звідти, як смеркне, податися полем до першого села або хутора і сповістити залізняка про небезпеку. Ця думка здавалася дівчині здійсненною, і вона врешті на ній зупинилася. Передусім, Сара вирішила обійти кругом міські вали і згори роздивитися, чи немає поблизу села або хутора». Цілу ніч вона не спала, думаючи про Петра, Прісю та Батюшку. Любі образи друзів ніколи не меркли в сареній пам'яті. А як заходила ніч, вони уявлялися їй ще виразніше, стояли перед очима немов живі, особливо коханий Петро. Він так любо, так пильно дивився в очі дівчини, що серце її тремтіло і завмирало від болю. Чи живий він, чи може вже й загинув, тоді навіщо і їй жити? терплячи нескінчені муки. Ох, як би знати, де вони всі, що з ними? І Сара стискала руками палаючу голову і непорушно сиділа цілими годинами. Цієї ночі дівчина зважилася вирватися із своєї клітки. Взявши трохи харчів, приготованих ще раніше, і переступивши через сонну тітку, вона опинилася на вулиці. Їй обличчя війнула свіжа, пересвітанкова прохолода – Сара Бадьоро попростувала кривими вуличками міста, вибралася на вал і покралася нечутною ходою, заглядаючи у кожну шпарину в частоколі. Ще тільки починало світати, над полями слався туман, голубоватим серпанком повиваючи далину. Сара йшла обережно, напружуючи і слух, і зір. Місто ще спало і ніщо не порушувало глибокої тиші. Зненацька за наріжною вежею почулася тиха розмова. Дівчина вловила одну фразу – «Не підемо проти своїх братів, ні за що». Сара на шпиньках підкралася до найближчого виступу вежі і, причаївшись за ним, почала підслухувати. Розмовляла три голоси. Один – м'якого, баритонального тембру, другий – верескливий, наче півнячий, а третій – хрипкий бас – Говорили про наказ, одержаний від сотника, очевидячки вночі, на ранок підготуватися в похід. Щоб Гонта зрадив Україну і продав віру за маєток, не повірю, півнем викрикував фальцет. А присяга, хрипів бас. Що присяга? Гаряче звався третій голос, баритон. Яка ціна їй, коли вона дається не з доброї волі і перед ким? перед ксьонзами, перед латинянами, що ненавидять нас. Ну, одначе він цілував і свій хрест, заперечив хрипун. Цілував, а що ж, на твою думку, йому було робити, пане Хорунжий? Присягнути, що приєднається до повстанців, що піде проти панів? Ха-ха, засміявся панець, добре було б, от би повитягалися голені пики ксьонців і плебанів, та й Младанович присів би». О버스ет весело підхопив баритон.